Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. man Kan utan att överdriva säga att det blåser hårt, snålt och kallt Rakt i ansiktet på alla som hyser varmare känslor för IFK Göteborg Rent av kunde man nog utan vidare placera in valfri stormreferens på Mofo-ingressen Och komma undan utan att bli synad Om man alltså befann sig på en tidning vill säga Välkomna till bb på GT.se En tidning bland annat Vi pratar mest om just IFK Göteborg Detta är avsnitt 156 Och vi får väl för formens skull Avsluta programmet med Scorpions Eller någon annan musik på vindtemat Patrik Det är jag som är Patrik Känner du dig blåst på konfekten? Jag känner mig blåst på låten 156 med Mew Som jag mer än gärna hade gått ut på idag away, Men om vi kör Scorpions Så kan jag nog leva med det Vi ska påpeka att detta programmet Spelas in onsdag Alltså efter 1-4 mot häcken Och före matcherna mot AIK och Hammarby Så ångesttopparna duggar ut tätt Det är jävla bekant. svårt att vara aktuell i poddformat Ja, så därför så, så har vi väl eh, tagit ett grepp eh, Som vi gör att vi kommer undan med detta mm. För att eh, i veckan så släpptes ett nummer av Offside Med eh, en granskning av IFK Göteborg och eh, sportchefen Matt Gren. Har vi trots detta mörka ödesintro någon sponsor till veckans program Patrik? Ja, men det finns ju supportrar som är med i med och motgång och en av dem är ju Peter Malmros som nu har dragit igång ett helt nytt projekt med sin kompis Anton som de kallar för Made to Lift. Och vad är det? Made to lift är en slags PT-gruppformat- i där man träffas då vid två tillfällen i veckan- under sex veckor- och får köra PT tillsammans med Anton och Peter. Och då blir det billigare, eller? Det blir extremt mycket billigare. För dessa 12 tillfällen betalar man endast 3995 kronor- så per timme blir det ju extremt mycket billigare- än om man köper enskilda timmar med till exempel Peter eller Anton- men tanken är väl också att man ska peppa varandra I gruppen så att säga Ja men man kommer samtidigt gå igenom Sin individuella träning Man kommer få lära sig bland annat mycket om kostprogram Hur man ska lyfta rätt Och sen sätter man upp ett mål om var man vill hamna Det är någon sorts helhetslösning för den som vill komma i form jävligt snabbt helt enkelt. Du borde onekligen vara med på detta. Tack för det. Yes. Tack så jättemycket Made to Lift för att ni vill vara med oss. Ni hittar Made to Lift på Made to Lift på Facebook. Eller så mejlar ni bbpod@gmail.com så kopplar vi ihop er om ni inte har Facebook. Eller så hittar ni Peter Malmros på hans sociala medier. Det är inte så svårt heller. Ni hittar han också i klacken. Han är en av två chefredaktörer på hyllade tidningen Offside som har en särställning inom sitt speciella segment i Sverige. Tillsammans med sin kollega på posten Johan Orenius gör han även den mycket populära Offsides podcast. Tom till exempel kom trea i Svenska fans Guldskölden 2015. Oavsett vad man tycker om hans stora granskning av blåvitt sportchef Mats Gren i det senaste numret så är han givetvis en högintressant gäst hos oss. Välkommen till BB-podd, Anders Bengtsson Tack så mycket Har du kunnat smälta den här förlusten nu Att komma en placering var, efter bb som, Ja, jag minns det så väl nu ja. Jag har glömt bort det Det var ni som jävlar Vi hade inget stöd alls det jag, känns Ja, jag tror att ett annat år så kommer vi två också Så vi har nog eh, varit väldigt Ja, eh, men jag tog ju upp det här Det var ju ett rent skämt här egentligen Jag får bråka lite här i början ja. Och vad jag, vad jag egentligen vill komma fram till då, Tillsammans med både Anders och Patrik här Att Båda de här gångerna så har vi ju blivit slagna av en podcast sport. Della sport som inte har någonting med sport att göra egentligen Som är någon sorts st stor projekt av Visserligen mycket duktiga och roliga killar Men den deltog ju givetvis i det här segmentet. Det finns all anledning för oss att vara bittra tillsammans. Det, det kan jag hålla Så med. vad du säger är att vi vann helt enkelt? Moral, vi, vi är alla moraliska segrare av guldskölden. Det måste vi kunna enas om här. I... Definitivt. Ja. Mm. Och vi säger välkommen så har vi. Det är ju faktiskt så att vi har fått komma till oss Till och med vi står i en väldigt fritsel aura mässig källare och ja. spelar in ett avsnitt. Jag trodde liksom när jag har lyssnat på den podden att de överdriver väl så, så farligt kan det inte vara. Men det, så farligt var det. Ja, det är så, vi har ju rotto här. Det, ska det kan tassa lite om tårna. Man... Ja, vi ja, kommer ju att spela i stan här. Ja. I, ja, just nu har de fått köpa Ja. ja. Eh, och vi, vi funderade också Lite så när, vi, när man så, vart här på Kikade runt på kontoret Och det står tidningar överallt mm. Samtidigt så vet jag att er podd Har blivit jäkligt stor och uppskattad Hur är förhållandet Mellan poddlyssnare Och som prenumeranter och läsare och så där liksom, I dagens mm. ja, den, Det är ju så att vi har ju fler poddlyssnare Än vad vi har läsare egentligen alltså Man kan säga att vi har 15 000 Prenumeranter ungefär, vi säljer Någonstans mellan 4-8 000 lösnummer i butik. Det gör att vi kommer strax över 20 000 per nummer. Då. Eh, lyssnare så har vi ju 33 000, den senaste mätningen i veckan. Vilket gör att det är ju ändå på början, till början så var det ett hobbyprojekt som vi tyckte bara var kul för att vi kom ut med 6 nummer med året. Vad fan ska vi göra det mellan? Vi hade liksom ingen hemsida som var levande och ingen blogg och så. Och det här med podd, är ju lite. <laughs> ja, det var ju helt. <laughs> <laughs> Nej, men nu har vi kört på nästan i fem år faktiskt. Och Det är fortfarande en av veckan så ju och privat. Det är en väldigt fin stund när jag och Johan går ner här. Och det är också, precis som ni säkert har, så att under veckan så att man har en som läskling igång, så fandt det borde snackom och så det. Gör att man måste vara på tårna på ett annat sätt hela tiden och ta in lite olika saker som händer i fotbollsvärlden. Hur många timmar lägger ni snitt på ett poddavsnitt? Då? Eh, Ungefär att vi snackar ihop oss, säger att det är en timme. Vi spelar alltid in på tisdag morgon, så vi kommer på onsdag. Vi snackar ihop oss en timme kanske på måndag, sen spelar vi in det. Och det är ju den timmen som det tar ungefär. Det är extremt få klippningar och så. Så att det är inte så mycket tid. Och ska man då tänka på responsen som vi får... Om man inte pratar om den här typen av matskén som vi kommer att prata om sen då så är det ganska lite respons man får idag. Man för bara för några år sedan så fick man rätt mycket mail och så. för ytterligare några år sedan fick man brev. På artiklarna i tidningarna. På artiklarna i precis ja. respons. Och så och man kunde känna, fan detta var omtyckt eller detta var sågat och sådär. Men idag så är det extremt lite. Det är någon som tycker på Twitter så att fan den var kast eller den var bra och så. Det är inte så jävla mycket mer om det inte är sensationella grejer. Men i podden så vi behöver inte prata om något som är så himla spektakulärt eller uppsägande veckande. Och ändå får en jävla massa mejl och så. Så att det är ju där nästan tiden ligger att vi ska svara på det. För det, det blir ju en rätt personlig känsla så med podden. Du märker vissa lyssnare som har av sig vecka efter vecka och vill man ha kontakt med dem. Liksom. Det måste ju också vara så närheten när du sitter och lyssnar på en podd med, genom din telefon som du håller i handen. Så är det ganska lätt att bara trycka av ett meddelande. Mm. Det, det måste vara den grejen. Också. Det blir en annan närhet ja, men med, med en podd än en, en, en tidning. Så är det så tror jag säkert att många av era lyssnare också känner att de känner att de känner er på något sätt. Så. Och den responsen får man Rätt ofta man, Framförallt så får man ibland den här typen av mail då, Av eh, lyssnare som Kanske ibland rätt lite ensamma som inte har så mycket polare och kompisar där vi fyller en funktion som är rätt viktig och, så där. och det, då känner man fan det är ju en jävla bonus med den här grejen som vi igång om mest på skoj. Ja, men du berättade ju en episod, för du är ju Liverpool-supporter om när de gick för något ligaguld att du gick ut och satte dig i skogen på en stubbe mm. när, de, när det var som viktigast att du inte orkade se. Mm. Och det ser man ju fortfarande att det kommer liksom medlande till dig dagligen om ja. stubben hit och dit. Liksom. Absolut, Nej, men så är det ju. och Man gör sig själv också till en viss i viss mån till en viss karaktär också i sammanhang också där när man pratar att man har vissa karaktärslag som man kanske förstärker i ett givetvis. Men det är sant, det här med och går fortfarande ut på den och det är inte omöjligt att jag krev ut på den i kväll när livsmöter källs i ligakuppen. Har du sett vädret eller? Ja, jag har sett det, men stuben tål allt. Eftersom det är så då att, att förhållandet mellan, mellan printmedia säga, och annat att det att förflyttas så, så får du jättegärna ta Och beskriva för de som inte vet vad tidningen Offside är. Mm. När jag var mindre så var det ju något som man verkligen alltid läste, liksom, för det var det enda som fanns mm. att läsa lite matigare om mm. fotboll, så att säga. Mm. Om, du, om du gör en så kallad hispitch, liksom bara... Ja, ja precis. <laughs> då det då. Ja, supersnabbt. Så den har funnits i 18 år, Offside. Eh, och hela tanken när den grundade var ju att man skulle göra något annat än den här Traditionella dagssportjournalistiken som inför match-fråga, då är läget i laget efter matchen fråga hur känns det så här. Det fanns ju berättelser och det känner man ju fortfarande i sportens värld och framförallt då fotbollens värld. Så finns det ju så i mycket levnadsöden alltså allt från den här liksom killen eller tjejen, nu är det inte så ofta tjejer som är 15 år, men en kille som är 15 år som plötsligt över natt liksom skriver på ett kontrakt som gör att familjens framtid eventuellt kan säkras. Och det finns också 20-åringen som inte kan någonting annat än fotboll och som trott att hela livet ska handla om det och få en knäskada. Så påverkar det den här? Sen så finns det då liksom att det finns i fotbollsvärlden värld finns det agenter, det finns liksom en liksom mörkare sida där det är liksom fulspel och så här saker. Och Det finns liksom jätteroliga, fina berättelser och så. Det finns så fotbollen påverkar det här lite knivska fotbollen påverkar samhället och sådär och det är ju som tycker jag är lika kul som att skriva om varför AIK eventuellt vinner SM-guld 2018. Så att det är liksom den slags mixen där men den berättande journalistiken är ju liksom det som kanske folk förknippar off-side med och så och där kan man ju säga, jag vet ju att det är säkert många som lyssnar på detta så som känner att off har ju lite tryckt av sig, vara lite högtravande och sådär att vi står för någonting annat sådär där. Och det, jag känner att det är ingenting vi skäms över Att vi gör, vi fyller en funktion där Nu har det kommit lite mer, det blir blivit mer populärt Med berättande, journalistik och sådär Men i många år så kände jag att Fan det var en att fanns För den drog faktiskt sportjournalistiken framåt Och jag har inte en orsak till det För jag var inte med grundare, Så jag har inte alls haft någon sån här eh, att jag ska bidra på något sätt Men jag har jobbat här i tolv år nu Och eh, ansvarar väl för vårt förfall Eller våra framgångar Så du tycker att ni är finare journalister än ja, alla andra? Nej, nej, då kom du fram fel. Jag tycker absolut att jag har så en jävla respekt för de som gnetar på på både lokaltidningar och på de större tidningarna där det är helt annat tempo. Vi har ju lyxen, men också det är också vår stor utmaning att om vi nu än en gång pratar om att ska jag, till exempel när jag bestämmer mig för att jag ska göra det här, det var i somras under min semester och tänka nu ska jag fan göra det när semestern är slut. Så kan det ju vara så att antingen så börjar jag plötsligt blåvit vinna och att de kanske hade läggat sexa då hade kanske inte den här kommit till för att den här kommer till av en anledning för att det fortsätter gå sämre och, sämre och sämre och i ett annat fall kan det vara så att vi bestämmer att vi ska följa den här spelaren för att han är jävligt het nu och intressant det händer inte kul och sen så bara försvinner det så det är liksom en var medans dagstidningsjournalister som hela tiden är ute på tre, fyra olika stories så har ingen tid på att förfina sin text eller hämta in ännu fler citat eller prata med ännu fler källor. Det är ju en jävla press de lever under men vi har ju högre krav på oss. Har jag ett faktafel här så skäms jag ju och det, det har vi det går inte att undvika liksom. men vi har ju högre krav på oss för det måste vi ha för vi har den tiden på oss. Så det är liksom, det blir som en sån träskulptur som man går och så slipar ja, på lite precis, med sandpapper så. här och det här precis olika så. delar. Och sen så kan man säga, alltså, jag sökte mig väldigt kort till Offside, var inte nödvändigtvis för att jag var en fotbollsnörd, utan 2006 när jag började på Offside så började jag som praktikant. Då fanns det liksom ingen magasin som sysslade med riktigt så här, den här långa reportage som jag var jävligt på. Så att det var anledningen till att jag sökte mig på sig. Jag hade ju givetvis ett stort fotbollsintresse men jag är inte den som sitter och bränner av liksom 15 matcher i veckan och sådär. Som kan allt om Start Elver i Spanien och i vilka Norrköpings junior, mest lovande juniorer och så. Ingen aning om det liksom. Men därmed så gillar jag att följa med. Jag gillar väl kanske mer berättelserna runt fotbollen än själva fotbollen i sig. Det som spelas på plan. Förutom när det handlar om Liverpool. Det måste man nog vara en sån person som gillar att man släpper sex nummer per år. <laughs> Svårt att ständigt vara aktuell. Ja, men det är ju så. Man kan ju lägga liksom två veckor på att kolla upp en story. och säga om det är om Kalmar liksom, Här känner vi ha ändå något spännande mellan Nanny och Rydström och så när de börjar. Och så känner man att man börjar ringa runt, och man börjar snacka med dem och känna fan, här har vi någonting liksom. Och sen så efter två veckor så Har blev blivit Okej, okej, shit, nu måste vi liksom hitta, vad ska vi nu ha för story på den här? För vi jobbar rätt mycket med fotografer, rätt mycket pengar, det är ju en dyr journalistik att göra. Man kan inte släppa det i golvet bara. Nej, det är inte så, men i det här fallet så blev det till vår fördel, för det gjorde att storyn blev ännu ärligare och rakare på något sätt. För det fanns ju någon slags clash mellan de två som inte var känd, och det låg lite bakom just att Nanne sjukskrevs och sådär, så att I det fallet har vi tur I annan fall så har vi otur Och då får man steka skiten Och då har man kanske kastat 40 000 spänn i sjön För att man har redan kontaktat en frilansskribent Till exempel och Så, så att det är inte så jävla kul Ja du började glida över lite På anledningen till att vi är här idag redan nu Du har ju gjort en stor granskning I ert senaste nummer Av IFK Göteborgs sportchef Mats Gren mm -hmm. Har du lust att berätta lite Om vad hela det reportaget går ut på Ja Alltså, eh, hela anledningen, alltså, om man backar bandet, det går ju nästan tillbaka säkert ett och ett halvt år. Jag tror att våren 2017 den var jävligt turbulent, när det var dels då det här spelarperiodet som du känt, i, framförallt GT, väl, som var först på bollen där. Det var också i samband med den här matchfixningsmatchen mot AIK. Och sedan så var det då med eh, avgångskrav. Eh, först som att de gjorde så med honom. Och sen så var det Frank Andersson. Det hände ju så jävla mycket där på rätt kort tid. Och eftersom Göteborg är Göteborg är inte så jävla stor stad. Och eftersom jag har det jobbet som jag har så hör man ju en del saker och så. Eh, och man har hört lite saker innan från tidigare spelare och så. Men aldrig som känt att... Att man har satt sig in i det och dubbelkollat saker och så. Så att när man sen då såg förra hösten när man konstaterade då att blåvitt 2017 är sin sämsta allsvenska tabellplacering på 15 år och man går ut rätt brett med att, kommunicera att nu är det nya tiden i blåvitt. Nu ska det hända saker och vi ska helt tänka på ett nytt sätt, lyfta fram mer akademispelare spela en annan typ av fotboll man ställer poja och sådär. Då kände jag att Då började jag liksom fan, Detta kanske man ska följa på något sätt. Om det är att man ska följa poja... I den här utmaningen med lite mindre resurser... Eller är det att man ska följa... Att det Men det blev av olika anledningar ingenting där. Och sen då som sagt i sommar så... Så kände jag så att fan... Det är, det är liksom... Jag vet för lite... Om vad det är som har gått snett i blåvit. Jag har inte liksom tagit reda på det. Och det kan jag känna, det är ju lite grann min plikt som journalist. Och det blir ju också lättare när jag sitter i Göteborg. Du menar snett i, i stort liksom? Ja, så Att vara ett, ett allsgränskt topplag år efter år till att ja, exakt. nu ser det kärast ut så så Ja, och det var också någonstans när jag läste i någon intervju i sommar som Matsgren gjorde. Om det var i Aftonbladet till expressen Där han ytterligare en gång pratade om att han har fått äva det här. Real Madrid-satsningen. Real Madrid. Real Madrid. Precis. Ja, det hade varit något som hade fått av Real Madrid-satsningen. Ja, helt okej. Ronaldo ja. checkar in. Ja. <laughs> Exakt. Nej, men när han ytterligare en gång pratade om att det har inte varit så lätt och så. Så tänkte jag, fan, nu är han inne på sin femte säsong. Hur mycket i det påståendet är sant- Och då börjar jag kolla upp det lite grann och sådär och börjar se lite grann på personalomsättning och hur mycket de har minskat budgetar och sådär. Och man ser också vilka förutsättningar som Hokka Mill lämnade efter sig vad gäller eget kapital och hur han hade satat sin tid och sportsligt, hur det ändå har gått ut för. Så då känner man här finns det ju någonting att ta reda på. Och sen har det ju skrivits om det här, saker hit och dit och sådär dokument. Och fotbollskunnarna längre. ja det var väl sommaren 2017 då, de var så turbulent när man var inne på lite saker och så. Så då börjar man kolla upp lite grann och då börjar man liksom ringa rätt brett och sådär och försöka få folk och liksom, vad, vad är din syn på det här? Och man pratar med sin kollega Johan och sa, fan ska vi angripa det här liksom? Och rätt tidigt så känner man att fan det är Mats Gren som är det intressanta här, han är ju ändå den enda konstanten egentligen i de senaste årens. Eh, sportsliga, alltså eftersom Klubbdehörn Kurzwelle försvann och ordföranden har försvunnit, tränare har sparkats. många otroligt stor spelomsättning, men han har ändå varit en konstant och han är sportchef, det är han som har ansvar för sportsliga utveckling och prestationer i, i laget. Så han var så att säga inte i kikarsiktet från början? Nej, nej, det var inte så att jag hade en sak, detta här är detta som gör att jag kan, som i fallet när jag till exempel granskat eh, Geis det var när Kristoffer Wallin var ordförande och fortfarande avgick efter den granskningen Då var det väldigt tydligt att det fanns ju dokument som var väldigt graverande för honom som gjorde att det var omöjligt för honom att nästan sitta kvar. Och när, det var, när jag granskade sund och Daniel Kinberg hade också uppgifter som var jävligt graverande. Men i det här fallet hade jag inget sånt utan jag började jävligt brett och började prata in sig. Och sen så var jag också jävligt nyfiken i ett tidigt läge på Mats Gren, hans egen karriär. Vad var det som gjorde att han fick det här jobbet som sportchef? Vad hade han gjort efter alla sina år i Schweiz i Gräsåpers? Han slutade spela 2000. 2014 så anställdes han som sport. Det 14 år. Vad har han gjort därmed? Kollar man på de åren där och man kollar tillbaka lite grann på hur det slutade i grasshopp och så, så bör man se fan, vad har han presterat egentligen som gör att han får det här jobbet? Och det, alltså, man kan ju säga att det är ju ändå en rad av liksom, personliga besvikelser som följer för Mats Gren där eh, som gör, ändå leder till att han får ett jobb. Om man väldigt snabbt går igenom det Så sökte han, det var en schism Med grasshoppers där han faktiskt var Jävligt länge, han gjorde mer än ja, vad fan, 450 Arlandskamp, nej, Arlandskamp, lagsmatcher För så Var liksom jävligt stor där Men slutade med en schism Och sen efter det så försöker han läsa in lite grann I agentbranschen, lite och sådär Lyckas han inte riktigt Sen så får han Vejle för sparken därifrån Sen så Går han till Jönköping och gör Helt okej okay, resultat, inget in, imponerande Men sen så får han då det här, här stora grejen Och det är intressant i sig då Hur man ser på eh, Hans eh, Ska man säga eh, Kvalifikationer för att få jobbet Men, Och det var det jag i väldigt tidigt läge Kontaktade att ska igen Redan innan jag visste att han skulle ta vägen Och frågade om han var intresserad av, av en intervju Och ville gå igenom det här och det här och så Men då fick jag det första svaret av honom Att Nej, vi vill vänta till eftersäsongen Vi har bestämt det, att vi ska utvärdera och sådär Är där och sen så efter ett tag så förstod han Att jag började ringa runt till folk Och så det nådde väl honom också Och han förstod kanske det karaktären som det här började ta och så Och han ville ju verkligen inte träffas Och det blev, blev så till sist Att vi träffades ju aldrig Jag fick inte chansen att ställa frågor på något annat sätt än över mail Och det kan vi kanske återkomma till sen Men det är ju jävligt problematiskt För texten också, och för hans del, och för min del Och för läsarnas förståelse Det kan, för det, bli, kan bli en känsla av att det är en sida som pratar bara liksom Att det blir oemotsagt så Ja så det går liksom inte Jag får ingen möjlighet att ställa följdfrågor Han får ingen riktig möjlighet att Hugga tillbaka på mig Det, det ska man också man, Det är inte så att bara jag som sitter inne på Någon slags trumfkort för att jag är journalist Och jag ska ställa frågor till honom Han kan ju ställa frågor tillbaka till mig Den möjligheten har ju förlorats Från hans sida nu Du försökte aldrig åka upp och hugga honom på plats så att säga? Nej, det gjorde jag inte. Det känns inte som att... Han var ju väldigt tydlig med att han inte ville det. Och sen så hörde jag mig till ordförande då i, i styrelsen Engström som hade precis samma linje. Och där blev jag rätt förvånad måste jag säga att ordförande inte heller vill träffas eller göra en telefonintervju för den delen utan det är bara mejlfrågor, för det är ju ofta så det, men den som ser på uppdrag eller som vet hur folk försöker krishantera då är det ju så, man vill kontrollera sin egna formuleringar man vill undvika följdfrågor det signalerar ju inte jättebra saker tycker jag men, men du tänker liksom att hade man suttit ner en intervju så kan, hade man kunnat klargöra saker på, på ett annat klargöra, sätt så att säga. Precis, många av de här sakerna hade han säkert kunnat ta dö på Och det har du fått mig att fundera på ett annat sätt, kanske, men nu har inte jag fått den möjligheten och, och då blir det så här. Har den ett av sig efter granskningen. till det? Inte ett ord. Inte ett ord. Eh, jag hade ju egentligen tänkt att fråga nästa fråga, varför har jag gjort den här granskningen? Men det mm. har du svarat på en hel del av det. redan ja, för ja, man... att det att, att, att inte, inte var Mats Gren som var. I fokus från början Utan var, varför har blåvitt gått åt helvete så att säga. Ja precis Alltså den ingången sådär Varför har det gått som det har gått Sportsligt och ekonomiskt egentligen Det hänger ihop på många sätt eh, Publikmässigt och sådär Jag märker själv Men Mattias Göransson till exempel som startade eh, står Blåvit supporter Och har haft årskort i nästan alla år och två andra kompisar som haft årskott de har ju liksom slutat gå det är den känslan man har lite man gör upp liksom. och det finns också någonstans ett ansvar för liksom, en tidning som har sagt att ta reda på det här liksom, vad är detta för det har ju varit så många ändå kända maktkamper de senaste åren i blåvitt och, sådär. och jag och säger, vi har ju inte utgett oss för att vi kommer skaka om blåvit på något sätt i det här utan det har ju liksom lite andra medier tagit hand om den här, och även blåvit själva när de, hur de kommunicerar nu, att vi har vetat om det här flera veckor, och en i Salomon som går ut och bekräftar att spelare har och pratat om det här i, i intervjuer med Simon och sådär, men vi har ju inte hausat det här så jävla mycket, vi har ju tänkt att det enda vi har sagt, detta kommer att väcka en del uppmärksamhet, och det har det gjort Ni kanske har fått lite svalvågor av i den sista filter med det här Palme. Man kände ju lite så när det kom att, för det hade ju snackats om att nu kommer det en riktig bomb här. Liksom. Ja, precis. Jag, jag ska skriva. inte gå ut och recensera filter hur de Magnus det är, men det är klart, det finns ju alltid självändamål att man säljer in sina saker och skapar ett intresse. Det, så är det ju. Men i det här fallet, så jag vill verkligen understryka det, att vi har inte gått ut och sagt att Mats Gem måste avgå. Detta är skandal och sådär. Jag har bara det jag har gjort är att gått igenom alla de saker som har funnits. Försökt och trippelkolla i princip alltid med oberoende källor och så där. Om det är en spelare som säger en sak så har jag kollat med så många spelare till igår som inte har en koppling till den spelaren. Det kan vara olika årgångar och, och sådär. När det gäller agenter som uttalar sig eller när det gäller andra som uttalar sig. Hela tiden kollat saker. Och vissa saker är ju redan kända. Men där jag har då dykt ner i de här, fått nya vittnesmål om när Weisman kom upp till Kamratgården och pratade med Frank Andersson och de vill att han ska avgöra. Fått lite nya eh, detaljer kring de sakerna, eller spelupproget där Biasmi yes, bekräftar vissa saker. Där menar att det handlar inte bara om det här att Mats Gén var till exempel klubbdirektör som eh, förklarades med det här spelupproget. Nej, nej, för... för... Man har ju sett många som har tyckt att det varit lite pyspunk av det så att mm. säga. Men, du inte att, <laughs> men du känner liksom att det var inte ni som satte den scenen i rullning Utan det är folk som har dragit egna slutsatser äh, Efter att de har hört att det ska komma någonting liksom. Ja men lite så, jag vet inte om det hänger ihop med epitetet att man, bara, att man bara sätter att det är en granskning Folk förväntar sig väl att man ska avslöja något som gör att den här personen måste avgå Det är för mig inte, alltså det är ju givetvis det är ju en kanongranskning om det är så men en granskning kan också vara att man faktiskt går igenom och får nya vittnesmål och bekräftar källor och sådär för att den kritiken har vi fått av en hel del blåvitt supportare det är ju som 50-50, många uppskattar och tycker att det är bra att någon liksom går igenom vad som har hänt och hittar nya röster och, och gör liksom kanske den mest sammanställda berättelsen över vatskarens tid som någonsin har publicerats medan andra tycker att Fan, det var inte så mycket nytt. Det var inte så jävla konstigt. Det har vi hört om hela tiden, men... Om man läser då texten och man vet vad som har hänt och man vet tidigare saker som har varit kända så där, och man får det bekreppet då får man ändå en bild av okej, okay, det här är kanske en av anledningarna till varför vi är där vi är idag. Därför vi eventuellt måste slåss om en överlevning i allsvenskan 2018. Och att han är inne på sitt femte år. Då får man kanske lite fler svar och en lite. Och samtidigt man kommer ihåg, jag skriver inte för Blåvitt-supportare. Jag skriver ju för våra, för våra läsare. För alla läsare och, alltid... och även Blåvitt-supportare. Ja men det är alltid, ja. jag menar jag kan ta liksom, inte på att snacka om guys här i den här podden kanske. Men jag har gjort en följd och har följt dem under året. Och... De, de är helt sköna för de har det ännu sämre än <laughs> ja, ja, precis. Ja, men där har det ju varit lite samma typ av, av så att folk uppskattar att man gör det. Det är kul att komma in lite grann och vara med på spelamöten och så att man kommer nära spelare och tränare och sådär. Samtidigt så är det många grejer som tänker att Fan, de här sakerna, vi vet redan hur Bosco är. Vi vet redan vadin Hamilish och han är, och så vi vet verkvis och han jobbar och sådär. Men jag skriver inte för grejerna heller i det, jag skriver ju för alla våra läsare. Och då måste man vara lite allmängiltig. Man kan inte vara för, liksom nördig i små små detaljer som man måste ha viss förförståelse och så, det måste vara relevant för alla våra läsare Det är ju därför det är ganska ojordt arbete eftersom ingen vill läsa om guys <laughs> Jag tänkte ställa den frågan här den här stora granskningen som jag gjort nu då ja. kring i 70 år faktiskt har du varit med om en någorlunda liknande situation i någon annan allsvenskt klubb? Eh, <hör> ja, alltså jag har ju gjort jag gjorde en stor granskning på Helsingborgs IF typ 2008 när det jag vet inte om ni minns då blåste ju som fan då det var en Bäxter var tränare Bosse Nilsson var sportchef Stenningen för din var ordförande och det fanns... de låna pengar från kommunen och allt möjligt Ja här. det är de ju fortfarande så, så det är ju en moment 22 där på så och sen så hade de då en extern finansiär Mr X som han hette rätt länge i, i kvälls klassiskt kvällstidningsnamn Ja Nej. Mr X det är på. <laughs> Det dyker ut. upp då då. Ja, precis. Men då var det liksom lite liknande saker. Det fanns en jävla så där inom klubben. Och den var ju pågående då när jag var där. Nu är ju inte den maktkampen uppenbar i blåvit på något sätt. Men den var det så sent som bara för ett år sedan. Men den var pågående när jag var där. Guys som hade lite de dagarna, det var mer liksom en misskötsel på ett sätt. Och Kinberg var det mer att det var liksom en person som dominerade fullkomligt i den klubben med på olika sätt som inte var som det visade sig efterhand. Det var inte ett riktigt eh, spel. Dina tankar om att Kinnberg fortfarande rullar på som att inget har hänt? Ja, det är spännande. Den är en av de mer svårdefinierade timeouterna i svensk historia. Ja, det är Det märkligt faktiskt att eh, alltså det, om man backar bandet där och kommer ihåg när den publicerades så här, det fick det en hel del rubriken, men det var lite Och jag känner igen detta. Det är lite samma vibbar, sådär att man. eh, äh, vi kände till de här sakerna. Det var inte så mycket nytt och sådär. Samtidigt så tycker jag att det blir ju nytt när man sammanställer allting. Och vi har ändå vissa krav på oss. Alltså, jag känner mig 100% trygg i den här publiceringen om att Och gjorde det även med Kinberg. Men när det finns andra som jobbar med det som jag gör, alltså att man har ett utgivaransvar och sådär. Som kan liksom säga att ah, det var inte så mycket nytt. Men läs igenom det då. Och så jag Har du fått en bättre sammanfattad bild. Någon gång någon annanstans. Så är jag ju sugen på att hitta den. Sen förstår jag än en gång som blåbit support. Och man känner att det var inte så mycket nytt. För att det här vet jag. Det har ju skrivits som på forum. Och det snackas om på pubarna inför efter och eftermatch. Och sådär de här sakerna också. Det vet jag liksom. Men, och folk har också trott sådär att. Att man har haft en agenda och det var att vissa Varför skriver ni om, gör ni det här just nu Sådär fan timingen och så, men som jag sa, detta funderar på i sommar, så här, Det kan vara en helt annan situation med blogget Det är nog varit en helt annan berättelse också Att fan, de kanske har en idé Som jag, funkar Jag undrar om inte den grävande journalisten Anders har läst Och kommit åt mitt, mitt manus här eller? Stör för... han <laughs> Ja, <vad vet laughs> jag? ja det är ja, ja, jag, ja, jag hackar mig in bara också Aha, eh, Nej men för Jag tänker när man ska titta på sånt här så, man, man, man kan ju, När vi gör poddar så kan man ju ta på sig Olika supporterhattar mm. Det finns den ena sidan som försvarar Allt som eh, klubben gör Slaviskt, mm. spelar ingen roll Vem som säger vad, utan allting som är En attack mot klubben Det är mm. förkastligt och ska Förtäras med eld Och sen så finns det ju då den andra sidan Som tycker att liksom, ja, men Allt kritiskt ska fram, allt ska upp på bordet liksom, eh, Visa oss alla korten så, mm. så säga. Och någonstans Emellan de två finns väl de flesta Supporterna mm. kanske mm. Men om man, ska, om man ska liksom Ta på sig den första lite mer Försvarande hatten mm. eh, Så har vi det har fått rätt mycket frågor På sociala medier där som Just för tidpunkten för releasen Som, som du säger, liksom, ni tar oss när ni visar vi som svagast liksom. Mm. Är det för, liksom, för att få slut på oss mm. eh, Om man bara tittar på Just en väldigt summarin på tidpunkten Så är det liksom samma dag Som vi spelar ett derby mot BK Häcken Samma vecka som vi möter AIK mm. och, och, och Bayern senare Och det är ett jävla prekärt läge mm. Mm. Eh, Är det så att ni har liksom Schema, lagt detta perfekt för att det ska bli en riktigt dråpslag mot IFK Göteborg? Ja, alltså jag kan ju visa, när vi spelar innan, kan jag visa vi bestämmer ju vår utgivningsplan för 2018 redan 2017 och då har vi ju datum förhållande oss till eh, så att det kan man redan där. det där spelschemat var inte ens släppt eh, 2017 för 2018 eh, Den här septembermatchen mot häcken När det här numret kommer ut Så det faller helt hållet det argumentet Och sen så är det ju så, än en gång Så vi måste ju förhålla oss till Alltså hela idén är ju än en gång Att det går jävligt dåligt för blåvigt Den här texten har ju inte kunnat skriva Om blåvigt har lägga tre. Och gjort jättebra där. Det var att snarare liksom fan. Hur lyckades de med det här? Mindre resurser. Och ändå lyckades de fan. Var, liksom, är en ett geni? Eller är det Poia som är ett geni? Eller? Den här historien kommer inte till. Om inte det bara fortsätter gå dåligt. Förblåget. Eh, under 2018. Och än en gång detta är ju. Alltså i två och en halv månad sedan jag bestämde mig för att göra det här. Och jag hade inte en tanke på. Alltså fram tills. En vecka innan häckenmatchen så hade inte jag en aning om att samma dag som vi kommer ut så är det derby på kvällen mot häcken. Jag hade inte jag en aning om faktiskt och det är 100% procent. Men du kan ärligt. förstå att, att supportrar som, som brinner för det och är förtilade liksom kan känna att liksom ha nu tog ni oss liksom ja. det var riktigt eh, logosov här liksom. absolut logosov. samtidigt så är det ju så att kollar man på all typ av journalistik så där varför granskar man miljöpartiet just vid den här tidpunkten när det är ett val Hur kan miljöpartiet känna fan är det en jävla konspiration här är det här redaktionen är det en alliansredaktion som vill bara sänka det finns ju alltid så man kan hitta liksom förklaringsmodeller som passar in i sitt syfte och så, men eh, alltså jag vet att folk kommer kanske inte tro på mig 100%, men det är ju liksom jag svär på mina barn att ha har ingenting med någonting sånt att göra så att det, jag vet inte mer om jag behöver säga med om det Du får svära på stubben jag svär på stubben Och det gör ju fan inte i United. Om någon undrar vad det är för härligt rinnande ljud som så här går in i mikrofonerna och ut i era högtalare, så misstänker vi att det är Johan och Renius som sitter på övervåningen och slår, slår en sjua helt enkelt. Ja, där vi har ju avloppsrören som rinner genom källan så det bidrar ju till den härliga stämningen. Jag dricker mycket vatten Johan. Då. Mm. Ja. Har du någon, så säga, någon tes som man ska säga i artikeln? Kommer du fram till någonting? Tycker du liksom, någon, någon slutsats i, i artikeln? Alltså slutsatsen är väl att det har varit ett, ett stort missnöje internt eh, gentemot Matske, men också att det har förbättrats eh, om det hänger ihop med att. Att eh, Jörgen Lennarson där det var väldigt tydligt att de två inte kom överens och Frank Andersson och slutet också att, inte, att de två personerna är borta och att man ska fått ännu mer mandat till att bygga det nya flyget, det vet jag inte. Eller om det är att vissa spelare som hade vissa typer av kanske känslor och ledaregenskaper också är borta som gör att det blir mer, mindre friktion. Eh, så det vet jag inte. Men så tesen är väl att det har varit jävligt turbulent. Och många personer har försvunnit, men Mats Gén har varit en konstant. Och sen då, det andra, den andra, alltså det som förutom då hur Mats Gén lyckades behålla sitt jobb när alla andra har i princip en maktposition att fått lämna. Så slutet av texten handlar ju kanske lite mer om det här då som hände efter att Lennartsson och Frank Andersson försvann från klubben, alltså hösten 2017 när de började liksom processen med att hitta nya tränaren. Och man tar beslut som innebär om att man måste jobba på andra sätt, ekonomiskt och så. Och om det är så att man har med sig det som har hänt fram tills den här tiden- och man tror att man ska bli en rätt person för att leda det här arbetet- det är ju liksom det som egentligen texten slutar i. Den frågan som är öppen, och det har vi inte svar på än. det får vi se. Men läser man texten och, och så, så kanske man tänker att det inte är så självklart att det ska vara så- Sen så vet jag då att klubbdirektören och ordförande har väl gått ut och, och pratat efter den här texten då i andra tidningar om att de ska ha en utvärdering efter säsongen och så. och Det får man väl lita på att de har. Och själva tar det beslutet. Helt enkelt. Det är ju faktiskt några som har frågat vad du, vad du, vad du själv anser i den frågan. Tycker du att du Ha på fötterna för att svara på den frågan Vad du själv är... Nej, alltså, Vad jag tycker det är inte relevant Jag vill inte föra någon opinion varit jävligt tydlig med hela tiden att jag, Det är inte det som är mitt intresse Mitt enda intresse är det här, det här, att dyka ner I alla de här sakerna som har hänt Och fördjupa dem Och försöka få en förståelse och lägga det här pusslet För att förstå vad det är som har hänt Varför man är där man är nu Det är det enda jag har gjort egentligen Som journalist Opinionsbildning för andra sysslar med Fast när man läser texten så får man ju ganska mycket en känsla av att du tycker att nu har du gjort ditt. Eh, ja, alltså, ja, det är ju inte så felaktig slutsats från din sida där. Eh, att Jag tycker att han, alltså, frågorna från styrelsen eller från klubbdirektören måste ju vara väldigt tuffa efter en sån här säsong. Och efter att flera personer här med, liksom har uttalat sig om hur de har uppfattat saker att man kan inte bara på det under mattan, tycker jag. Så det tycker jag, och sen så tycker jag också: Det kanske är en fråga i sig som vi, ni har. sen Den stora saken som har plockats upp är den här kopplingen till Wise Men. Ja, ni att följ, det följer mitt manus. Ja, precis. Ja. Och hur vill, vad jag tycker om det och så. Och jag sa i vår dagens podd Jag tycker personligen, och detta är verkligen en personlig åsikt som man kan ha om man är medlem i en svensk förening eller om man är en, en person som tittar utifrån och sådär jag tycker inte att en eh, huliganfirma ska att man ska lyssna på en huliganfirma jag tycker att definitivt man ska lyssna på de, de eh, supporterorganisationerna som man vet inte har en våldsbejakande eh, grund det tycker jag definitivt att man ska göra att man ska få en dialog och sådär men om det finns för att man tänker så att man är medlem även om man är medlem så kanske man är med i wise men. Men deras röst betyder ju mer än Gretas 59 som kanske skickar ett mejl till Mats Gren eller till Max. Och, Vad fan är det som händer här med min klubb liksom? Om de har den makten och den respekten att de får till möten med en ordförande eller med en sportchef. Och kan vara med och trycka på ja eller nej i frågor om vilka spelare som klubben tror är bäst. Då har man ett problem, då hamnar man i en ställning som jag tycker att det ska man inte göra om man är... Men det är min personliga åsikt och det för ju medlemmarna själva avgöra vad man tycker. Vi, vi ska väl komma in på, på det lite, lite mer specifikt som det mm. är på, och framförallt om det är så, säger du. Eh, det är ju ändå ganska viktigt att, att ha koll på exakt vad som händer då. Mm. Men om jag, jag börjar med att zooma ut lite mm. så att vi pratar om jag pratar om två olika supporthattar jag måste väl säga att jag själv tillhör väl den eh, grenen som eh, som verkligen tycker att allt ska upp på bordet liksom. finns det skit så fram med skiten mm. för det är det enda sättet att, att rena och gå ut liksom, som en ny förening på andra sidan mm. så att jag tyckte liksom ska det ska, ska ganska i skytteberg jättebra tycker jag kör på Det som gör mig besviken och som jag tror kanske tyvärr tar lite udden av en granskning mm. Det är att framförallt i andra medier efteråt så blir det ett väldigt fokus på ordet huliganer mm. liksom är det, Man känner att detta verkligen det som är grejen med reportagen För det tar liksom lite udden av kritiken tycker jag Absolut och den här liksom, dramaturgin i när en sak publiceras och man läser och sen så tar andra medier vid eh, och det blir, då får historien ett annat liv på något sätt och jag såg att eh, Robert Lowell till exempel på Aftonbladet var tidigt ute där på, i måndags morse. och detta gör att han måste avgå så här, nu räcker det liksom och, så där. Att, och jag ser att andra formulerar sig på så sätt som att, att det är detta som är essensen av texten detta är en del som jag tycker är väldigt intressant och som jag tycker att man förtjänar som medlem Att få svar på om det är så att man lyssnar på till exempel Wiseman. Jag tycker att man förtjänar ett svar på det från ordförande eller från eh, någon annan i klubben som har. Det tycker jag. Men sen så, så tycker jag också att den saken blir så jävla stor eh, i den här texten. Så att det finns mycket annat där som jag tycker är, är minst lika relevant att fundera över som blåvitt supporter eller bara som liksom, gemene man är för någonting som både jag och Patrik och jag tror väldigt många av våra lyssnare med oss som är väldigt engagerade supportrar till ett lag upplever att man buntas väldigt lätt ihop som fotbollsupporter, mm. Alla hamnar i samma fack liksom. Mm. Men jag vet du har ju får ju svara på frågor ofta vid familjemiddagar och sånt där. Kanske inte i närmsta familjen men <gården> är, är, är du en sån där huligan ja, Patrik? Det händer. Mm. Och då är en Patrik någon som älskar vlogget och går på alla matcher. Mm. det är extra olyckligt när jag står på Malmö borta och, och blir fotad och står mitt i klacken. För då blir jag ju per automatik en huligan. Mm. Då kan jag inte ens mig från det vid de här middagen. Eller. Mm. Nej, och, det, och där, där känner jag att det kanske kan finnas ett så här, förakt mot fotbollsupportrar i stort. Liksom, vilket tyvärr lyser igenom i många medier. Mm. Och, och, och jag gör ofta jämförelsen med... Liksom, med Folk som anklagas för terroristbrott i USA Sätter man terrorist före Så blir det liksom automatiskt hundra gånger värre mm. Det är bara det liksom att När det gäller fotbollssupporter Så är det inte alltid att det finns belägg För att det ska bli värre Bara för att saker sker runt en fotbollsmatch för, Förstår du vad, hur, Nej, vad, jag, vad, jag, vad jag menar? Jag har på ditt argument helt och hållet Och det är många gånger som jag har olika sätt varit ute och försvarat supporterkulturerna. Det har fått oförtjänt mycket skit i andra medier. Alltså framförallt, ofta blir det ju så när det som ska försöka ge sig in eller debattörer som inte har gått på så många fotboll de ska ge sig in och prata att det är livsfarligt, det är handgranat och, och sådana här saker. Liksom då blir det på en nivå där folk ska inte uttala sig om man inte vet vad det handlar om och så och... Hör du det? Peter Linné på GP <laughs> Nej men och så, och så det köper jag och jag förstår att det är jävligt tufft för många som är engagerade i supporterkulturen men som inte har en fot i det våldsbejakande liksom. och det är ju den oerhört stora majoriteten som inte har det och det tycker jag att man ska ha med men samtidigt så är det jobbigt att man alltid ska behöva ha det att När man pratar om support att de flesta är att man måste ha den nästan förförståelsen. Och I det här fallet, i den här texten så det är det inte så att jag, som jag har också sagt nu, har inga problem med att Mats Gren eller någon annan i klubben har regelbundna möten med representanter från olika supportergrupper. Men vad det gäller just när det är en... alltså, Det har ju berättats om AIK och så där tidigare att de har haft så. Vad det gäller de som ändå faktiskt är inte bara en del av supporterkulturen men också som också står för någonting annat som i vissa fall är kriminellt då tycker jag att då har man väl någon slags möjlighet i alla fall att säga nej, där är vi gränsen liksom. vi för inte en dialog med er ni får höra av er med synpunkter men att vi ska träffas och sådär det, det behöver vi kanske inte göra det är bara min, mm. en gång är min personliga åsikt Ja, men alla, alla får ha sin, sin åsikt och, som, ja, men vi, vi är ju supportrar jag, jag träffar ju supportrar som är Alltså mina fotbollskompisar som, mm. som jag träffar. Vi, och man kan åka på bortamatcher Man träffar folk från väldigt många olika. Mm. Det kan vara Göte som är liksom 80 år och så går på alla matcher och, och som alla hälsat på. Så det är jättekul att sitta och ta en bärs med honom. Mm. Och, och liksom, vi skulle aldrig ha träffats om det inte vore fotboll. Mm. Och sen kan det vara en kille som, som är med i en huliganfallang också. Mm. Och jag tycker liksom att en väldigt fin sak med fotbollen det är att faktiskt folk från väldigt många olika. Samhällsgrupp, segment, alltså folk som aldrig någonsin har träffats mm. kan träffas och ha en gemensam värdegrund man pratar, man pratar fint med liksom, det, det, det sker ändå möten mellan folk som aldrig hade mötts annars och det tycker jag skapar någon sorts förbrödring, man ska mm. inte ta så stora ord i, i munnen kanske ja, men, men du, du förstår vad jag menar ja, och, och då tycker jag att man måste faktiskt se på saker för vad de är Och du, du pratar om att många säger att ja, det, det är brottsligt. Liksom. Men vad är, vad är det som sker egentligen? Liksom? Det här brottet då, på straffskalan liksom, så hamnar inte det speciellt högt för vad, vad en fotbollsfirma gör. Det är ju i nio fall av tio så träffas liksom, två gäng i en grusgrupp utanför stan och, och bråkar med varandra. Sånt har inte jag några större problem även om det inte är lagligt självklart om man skulle sätta press eller hoppa sig på oskyldig eller så vidare då kommer saken i ett helt annat läge men där känner jag vad jag kan göra för bedömning i IFK Göteborg just nu så är det inte så det går till och om man skulle ta en, göra en annan parallell liksom, så mötte vi ju Elfsborg här om veckan och då har de en spelare som man Undervall som just har blivit dömd eller åkt dit i alla fall för för rattfylla. Och köra berusad måste jag säga. Det är ju, det är ju något som är direkt livsfarligt. Liksom. Man vill inte möta någon på vägen som är full. liksom. Men han får mandat ja, från Älvsborg. Ja, men spelar du matcher för du är tillräckligt viktig? liksom. Mm. Han har kunnat döda folk på riktigt. Mm. Och så jämför man de här två så är det ändå det ena så oerhört mycket värre. Mm. Alltså, och nu låter det som att jag försvarar Allas rätt att ut och, och spöja folk mm, på stan mm. Det är inte det det handlar om Men jag tycker att man måste ändå se Lite perspektiv på saker och ting mm. och... Men det handlar väl om hela segmentet Och egentligen med he hela den här Huliganstämpa som kommer kommit Det är samma när man pratar om bengaler egentligen mm. Och proportion till brottet med maskering och Bengalen. Jag tycker det är fullständigt orimligt Att Simon Lundervall Ett par dagar efter att han har torskat för rattfylla Kan springa ut och representera Ellsborg. Mm. Och, ja, och, och, jag menar, man, bara, bara för att förtyda det här alltså, ja. i texten så är det inte så att jag, bara, jag skriver, jag formulerar nu kan jag inte ordagent för att jag inte har texten här men någonstans så är det ju att eh, det är spekulationer om att maskén har använt sig av dem i den här maktkampen mellan Frank Andersson och sådär på något sätt, det är vissa som antyder det och jag frågar ju frågan rakt ut men han svarar ju inte heller dementerad och bekräftad varken den eller det med Gustav Engvall då, om man ska ha godkännande eller om man ska förhöra sig och sådär men jag formulerar ju inte som heller som att, jag berättar ju inte vad det är som gör att det är så eh, potentiellt liksom problematiskt att föra en dialog med Wiseman jag håller bara till rent de uppgifterna som jag har fått att folk tycker att det är anmärkningsvärt Och att det är väldigt många som kanske tycker att det är speciellt sätt att man kollar av med en huliganfirma om en spelare ska få återkomma eller inte. För, för, för de fätterna som det har lite fått i alla fall, då handlar det ju liksom om att de här ska inte få ha någon rätt att prata. Och jag skulle vilja vända på det heller och säga att. Precis samma rätt som alla andra ha, Medlemmar mm. har väl folk Även om de har begått brott mm. eh, Om det inte är så att man Skriver in det in ja, i sina, sina stadiga ja, det, det Då måste man ju börja gå På hela brottsskalan Har, har, har han stulit saker har ja, han, nej, eh, ja, du förstår vad jag menar Man hamnar i en helt omöjlig diskussion då Men eftersom det handlar om Det här är fotbollssupportrar som har gjort Fotbollssupporterbrott mm. Istället för ett terroristbrott mm. då Så är de bara liksom dömda på förhand mm. Och det kan jag tycka också är problematiskt mm. För att då, då, liksom, då jobbar man med olika staplar och begrepp Och man hamnar lite snett jag. Mm. Ja, jag Ja, jag hör vad du säger Och jag protesterar eller håller inte med liksom. Jag känner att det är din åsikt ja. <laughs> Men tycker du själv att det liksom reportaget efter att ni släppte det Flög iväg lite i fel riktning så säger i andra medier? Eh uh, så uh, ja alltså <laughs> alltså det har ju utmärksamma mycket och så och det blir så huligan har man det om man uh, liksom uh, det det säljer ju det liksom det är så laddat begrepp bra kvällteringen och så där uh, så att å ena sidan så tycker jag det att det är det, det är det som alla drar på, medan det finns andra saker i den här i den här granskningen som jag tycker är liksom en sammanlagd bilden Det är ingen som riktigt greppar den. Okej, allt vi har här. Allt som har hänt och så. Där Wiseman eller vad det nu må vara. Är en liten del av den stora saken. Det, det blir ju alltid så. Det, det är liksom dramaturgin Jag får ta en parallell. Så kommer jag ihåg att när det var 10 av bronset i USA. 94 Så gjorde vi ett specialnummer. 2004. Det var precis när jag började här. Det var ett jättelångt dokument om eh, VM-94. Alltså landslaget då. Där det var så här detaljerat, det var, liksom, jag tror jag var på 25 sidor och sådär Men där, ganska långt in i texten så kommer det lite snack om inför Bulgariamatchen Att det var några svenska som hade blivit närmare av en person som ville ge dem rätt mycket pengar Alltså svenska landslagsspelare för att de skulle prestera på ett visst sätt och så Och det står där i den texten som en del av den stora texten och när det publicerades det på saken så blev det ju liksom eh, supernyheter så matchfixning VM94 bronshjältarna wow så Jag förstod. redaktörerna ja. på kvällstidningarna läser igenom och ser vad kan vi göra? Ja, men, en rubrik av Pang det smäller vi precis, ut, och så blir det så. så. är det ju och jag kommer ihåg, jag tror att det var Lasse Sandlin då som var sportjournalist mm. på Aftonbladet. Han skrev så... Detta är inte en stor grej. För hade det varit en stor grej så hade de lagt detta alla först i texten. Precis som man gör i nyhetsartikel. Liksom. Då drar man på det mest relevanta som jobbar man sig neråt i, i, i uh, skala. Men i, och i det här fallet så hade det varit så att jag känt att detta är ju bomben. Liksom. Detta är ju fan helt otroligt. Då hade jag väl också lagt det tidigt som en sak. Och sen så har man jobbat sig utifrån det. Men detta kommer där det kommer i dramaturgien av Mats Grens tid. Och därför så kommer det på den platsen. Och det hade varit konstigt om man inte hade tagit upp det. Bara hoppat över det och gått in på alla andra saker som har hänt. Så att det kommer ju naturligt också i flödet och i dramaturgien av Mats Gens tid i blåvit. Så du kan känna lite att folk bara plockar russinen ur kakan och, och fokuserar väldigt mycket på. Det, för att jämföra med det politiska spelet som har skett nu här under hösten. Mm. Att man kan prata om jättestora begrepp men folk står och pekar på att du sans mm. en siffra fel. Ja men det är inte en dum så Det finns någonting där för sen kommer vi också till den här historien när Gustav Engvall kommer tillbaka till Blåvitt mm. eh, och jag tycker mig ändå se i, i, i din text en, en, en, en antydan eller att man att liksom på grund av att eh, supporterfalanger har stöttat den här värvningen så är det som ett bevis för att de också stöttar och har leerat sig med Mats Jag kan tycka att möjligt det är lite att dumförklara dem som supportrar i det här läget. För att... Det, det finns ju... Det, det är ett jättekänsligt läge för Blåvitt rent sportsligt mm. när vi ska gå in i den här säsongen. Mm. Alla supportrar tycker att shit, vi behöver en anfallare. Mm. Och så började det som om Gustav Engvall. Och situationen med honom känner ju alla som lyssnar till. Mm. Det var många som var för, det var många som var emot. Men rent sportsligt så var det självklart Att blåvet inte skulle må nå vidare av att det folk står och buar på läktaren och så vidare då, liksom, mm. åt, åt en egen spelare mm. Så att Jag tycker att det finns ju fler pusselbitar I den grejen än att bara en speciell falang Har liksom Lerat sig med sportchefen mm. eh, och Jag vet ju Hur det gick till eh, När det här hände Och det, menar, det är ju så Att det är ju Inte bara en supportergruppering utan det är ju väldigt, väldigt många, framförallt ståplattsupporter, som man har liksom känt av läget med här. Och just den saken i hela granskningen tycker jag väl att ja, men det här är väl här är väl någonting som man har gjort bra liksom ifrån mm. blåvitt. Man har känt av för att man har kollat med sina. Kunder eller vad man ska säga. Mm, mm. Men du, du menar lite mer så här att, att det, det som framkommer i texten är att, att man ska bollade med wiseman kring just wängbarvärlningen, men att man utelämnar alla andra grupperingar som man också pratar med. Ja, precis. Mm. Eh, för att just den här falangen är väldigt eh, grafisk, så, så här det blir mm. väldigt lätt att, att, att trycka på den. Mm. Och jag vet att de spann vidare i det i Simor tror jag det var. Och då snackade Alexander Xen att, mest att ja, det ska han, han ska inte få sin bil uppränd och sådär. Jag tror att han är väldigt långt från eh, sanningen mm. i, i det snacket. Mm. Utan där handlade det snarare om att få en enad läktare. Mm. Och då bjöd man in de här falangerna. Mm. Eh, var av den falangen vi pratar om är en av dem. Och jag mm. tycker inte att man diskvalificerar det mötet och den bakgrundschecken bara på grund av det, för jag tycker att man gjorde det genom rätta kanaler på rätt sätt. Mm. Ja, nej men alltså det låter ju förnuftigt, och du säger så. Och ja. jag säger än en gång inte att jag tar en super i texten. Nu har ni frågat mig privat så där vad jag tycker ja. och det har jag förklarat vad jag tycker. Jag tycker fortfarande inte att man ska... Eh, Ta hänsyn till vad eh, vissa support tycker, men eh, andra supporter definitivt. Jag hade också gjort så om jag hade varit ett sportchef, tror jag. Om det hade varit en känslig, Det hade jag också stämt av liksom, fan. grann. Försökte jag ena just en läktare för att det påverkar laget och det påverkar klubben positivt om allting faller väl. Så det har jag också gjort. Det hade varit konstigt om man inte gör det. Men det gör ju alla som driver någon typ av företag om man ska göra en stor förändring eller göra någonting som skulle kunna vara lite känsligt. Då stämmer man väl av med. Så det är inget konstigt att säga Men, men, men, men när det sen har fått Några steg till i andra, i andra kanaler i andra medier ja. så, så blir det liksom att man, man drar enkla slutsatser Detta hände, detta hände Och därför så, så är det så Att den här personen sitter kvar på sin post Mer eller mindre mm. Men har, har du något ansvar för sånt? Eller hur, hur funkar det? Rent... Jag vet inte. Det är, än en gång så hade detta... Man har ju tjänat på om man har suttit ner och pratat med Mats mm. i det här fallet. Och hade han då förklarat att... Ja, det kanske var så. Och nu är hypotetiskt svar från mm. Mats Gren. Att ja, men var en, men sen så var det sju stycken andra. Som vi samlades och pratade lite grann om. Att, hur ska vi göra det här nu? Vi, klubben vill ta hem Gustav Engvall. Vi vill göra det så bra som möjligt. Sådär. Vad tycker ni? Och så... Hade han kunnat ge ett liksom, lite bättre eh, svar på frågan. Och det hade inte kanske blivit så stor grej av det. Så, men visst, det är jag inte den som inte känner att här kanske det finns några vissa själva saker. Man skulle kunna formulera det på ett litet ett annat sätt och så. Men det, jag skäms ju inte över att jag har tagit fram. Och än en gång så, så är det ju så. Det, det som framgår över att konserv inte hade plockat upp det här som en av sakerna mm. som eh, nämns. Med tanke på att ändå... Eh, några månader tidigare så är det att Wiseman vill ha ett möte med Andersson och de kräver att han ska avgå. Och så. Eh, så. Men du, du, du känner kanske lite också att de flygande spekulationerna kan ligga lite i de icke-svaren som du får tillbaka när du ställer Def frågorna. Definitivt. Ja. Mm. Känner du till att Mats hade pratat med de andra grupperingarna? Ja, det står ju ultras, Göteborgs Ultras också att det var en av grupperna supporter. Så det visste visste Ja det var den ena delen som jag kände att jag var tvungen att få ur mig. Det blev det väl blev tungt. Så detta... ja, men jag, jag förstår Jag vill säga det liksom, ja. att jag förstår att det är en komplex fråga liksom. Det beror på lite grann vad man har för egna erfarenheter av en sån här typ av supportergrupp. Vad man själv känner Vad fan är det. Liksom så här galna personer som det ibland utmålas om eller finns det rekotyper där också då läser man in detta på olika sätt så tror jag. men Det är, det är väl som alltid när man, liksom, om man klumpar ihop en större grupp människor till ett mm. så, blir, så får alla liksom bära allas huvud på något sätt. Liksom. Ja. Ja, men Som jag sa innan, jag tycker att detta är en fråga som kanske man ska Diskutera eventuellt på ett medlemsmöte och prata om okej, okay, hur ska vi jobba med sådana här frågor? Ska vi ha alla olika typer av supportgrupper? Ska alla få ha åsikt och röst och få komma till tal? Och så det är liksom någonting som jag tycker att det borde en förening på vilken nivå som helst diskutera. Vilka ska man lyssna på och vilka ska man inte lyssna på? Det är väl egentligen det som är. är det så som jag kan då säga. faller ju hela 51 konceptet. <laughs> Ja, det är ja, det vore det, det, det ju kast ja. om, om vi ska gå från eh, Diskussionen då till vilka som får ha inflytande Till den, en person som Definitivt har haft inflytande i IFK Göteborg Nämligen ordföranden Frank ja, det är det. Andersson mm. Det är en av de andra sakerna Som jag har lite problem med mm. Och jag tycker att det är synd För reportagets skull Att man låter en person med Potentiellt väldigt stort gå aggmotiv Påstå en massa saker Relativt oemotsagd mm. Jag förstår ju också Att du kanske svarar då att, Ja men vi har ju bett Mats och, och få återkomma med saker Men vi är ju många som, som har sett saker på olika håll, nära eller långt håll. Jag kan själv se en hel del faktafel i det som, som Frank säger i texten. Mm. Och det, det är problematiskt tycker jag. Mm. Eh, Vad det för och, och, faktafel? Ja, men det, finns, det finns en specifik sak som jag som häpnar över. Och det är att enligt Frank så är det specifikt namngiven styrelseledamot som initierade ett, ett möte mellan Frank och de här supportergrupperna. Mm. Och det är helt osant. Mm. För att det här mötet ordnades av liksom den personen i klubben som har precis den funktionen inom föreningen. Han har liksom tagit arbetsuppgift att vara mellan, länken mellan eh, supportrar och klubben. Mm. Och jag kan, inte, jag kan inte, för det första för mitt liv inte förstå varför Frank ska dra en sån här lögn. Mm. För jag vet inte vad han har att vinna på det. liksom. Mm. Och för det andra så känns det så liksom Vad är det mer som han säger som, som inte liksom stämmer? För att om, om man nu ser det här, de här sakerna, för, för så som många kan se det utifrån så, så kan man ju säga liksom att för den här styrelseledamoten så, så kan det ju bli lite som en anklagelse. Varför har du haft samröre med de här personerna? Ja, ah, du vet hur det kan gå i, i flera led då mm. liksom. Det här förstår jag inte. Och då känner jag liksom, fan vad synd att han får Ta en av flaggarna i detta för, för då blir det Mindre trovärdighet jag menar, De senaste gångerna Frank Andersson har dykt upp i media Så har mm. det ju varit för att Sparka på, på gren och blåvit egentligen Så har det ju varit ja, Och då, då tycker jag mycket av trovärdigheten Försvinner mm. för, för jag gissar att jag du... inte hade koll på detta såklart Nej du... det visste jag inte Och jag ska inte säga att Det är ju så att jag känner Att man skäms lite grann. När det blir, om det nu är så att det är fel. Jag får ju kolla upp det här. Och jag tar jättegärna in en rättelse på en sån här sak. Om det är så att inte den här personen som... Men det är på något sätt så enligt Frank. Det är den formuleringen det är. Mm. Så jag kan inte säga att jag har min rygg fri på något sätt. För det har jag inte. Det ska inte förekomma den här typen av fel. Men jag måste säga det att när jag eh, pratade med Frank. Så fick inte jag känslan. Och det, den känslan har ju liksom vad det gäller genomgående med folk som jag har pratat med, det finns ju många personer här som jag har valt bort för att man känner att det är uppenbart att det finns en bitterhet egentligen, det kan vara en spelare som inte har mm. fått ett förnyet kontrakt det kan vara träna som har fått sparken känner, det kan jag inte liksom värdera det här och då har jag sålat bort det liksom, för att då är det bara en personlig agenda man har kanske. och, i fall, och det är verkligen genuin. genuina jag känner att det fanns när jag pratade med honom ingen bitterhet vad som han var ledsen över att saker hade, vissa saker hade hänt och sådär Och Det gjorde väl att jag eh, kände att han är värd att ha med för att han gav sin syn på mötet, men sin syn på vad som hade hänt mellan honom och Gren när det började bli sämre från att det inledningsvis var bra. Han tar på sig skulden för att det var han som eh, övertalade Gren att bli klubbdirektör, vilket gjorde att det blev ett stökig period. Eh, och, så, så att, och sen så tycker jag också att jag, jag försöker inte mig ut på honom som att han var en lyckad ordförande heller i texten. Det framgångar rätt tydligt att det var väldigt rörigt för att, att många konstiga många konstiga uttalandet. Det formeras ju också. Jag nämner liksom det här med Gunnelsehärvan som var där som kanske inte kastade så bra ljus heller på blåhuvudet och, och så. Eh, när det var den här skattegrejen. Eh, men visst är det en fakta sak och att den här personen inte har varit den som Frank... Den ja, har faktiskt nam namngiven också. Då, ja, liksom. precis. Ja. Så det är inte bra. Nej, och, det, och så här, Skulden på det får ju falla på den som kommer med informationen. Ja, så fast den ska jag falla lika mycket på mig. Det ska jag kolla upp. men Jag har försöka försökt kolla upp så mycket som möjligt, men där har jag helt enkelt förlerat. Den, den, så den här, men den, den här, en, sådana här saker gör ju då att man får en liten känsla av att det blir ju bara den ena sidans åsikter, den här Frank Gate om man kallar det för det. Mm. För att jag tycker att det blir då liksom i alla medier blir det som att det var en kamp mellan Mats Gren och Wiseman mm. och Frank när det kanske egentligen var en konflikt där väldigt många olika supportergrupper ville samma sak mm. Det var ju liksom texter som publicerades på jättemånga olika hemsidor och så vidare mm. men man slår ändå bara ner på det som är rubrikvänligt då liksom. Där kan jag tycka att det skeva lite då eftersom jag ser ju att Frank på alla ställen, bara peka på huliganer, huliganer, huliganer mm. det, det, det blir också synd då tycker jag mm. Mm. ja, nej, jag, jag förstår vad du menar samtidigt så en, en gång, jag tror att precis i första och så är jag fastslår att det att liksom, ska man försöka förstå sig på vad det som har hänt i Blåvit så får man ju börja med att titta på styrelsen vad de har gjort och vilka beslut de har tagit och vilken riktning de har tagit Blåvit i Och under styrelsen så finns det ju en konstant då Mats Gren eh, Som också måste ställas till svars För saker Och i hans berättelse så finns det flera personer Som kommit och gått Och som har saker att säga Och än en gång då så har jag fått hålla bland någon Som har saker att säga För att annars hade det bara blivit en jävla shitstorm Och eh, det tycker jag inte liksom, Det är inte bra journalistik när jag har men Och jag förstår folk som tycker att den är subjektiv men subjektivt kan också vara att det är en vinkel som är tydlig. Hur har Mats Kén, sportchefen, ansvarig för det sportsliga, lyckats båda sitt jobb och är han rätt person att leda blogget in i framtiden med de resurser som man har? Och då tycker jag att man får inte ett definitivt svar. Det får man inte på något sätt. Och det trodde jag inte att jag skulle få heller när jag gav mig in i det här. Men därmed så tror jag att många har fått en förklaring till vad det är som har hänt bakom de här rubrikerna som har varit. Och då Måste ju en sån som Frank som ändå, eh, eh, där alltså supporten tar så tydligt eh, avstånd från honom Då måste han få komma till tals, det är också en typ av journalistik Han måste få komma till tals, för annars så blir det ju en annan version som Och än en gång så är det olyckligt att inte Frank, eller att inte Mats Gén själv eh, Vill träffas och prata om de här sakerna ja, man landar ju tyvärr i det eh, ganska mycket när man pratar om det. För, för när det blir en sida av eh, ett mynt så, så, så vill man såklart ha den andra sidan av myntet. Så är det. Och det är såna sådana små saker som jag känner sådär. När Mats Skrén till exempel går ut och säger att han har liksom pratat med spelartruppen om de ska sparka Mikael Stare till exempel. Eh, och han säger att spelartruppen är ett eh att de har suttit möte med det när inte en enda spelare i spelarhjordet känner igen en, en enda diskussion om det och när jag frågar om Gén stämmer det att du pratade med folk i spelarhjordet inför att ni gjorde av med Mixta och han säger ja det gör vi alltid jag vet inte, det där står ord mot ord men samtidigt är det många ord som står mot ett ord och då, alltså Mats Gén framstår inte som den ärliga det är sambandet och är det så så kanske man känner att andra svar som man ger Ska man lita på dem eller ska man vara skeptisk till dem? Jag vet inte, men det är svårt när han vill ställa på en intervju. Ja, och det blir ju svårt problematiskt när man kan beslå någon med en lögn på det sättet då, som du anser att du kan göra i alla fall. Där. Ja, eller så är det ja. att spelarna har ingått i någon slags... Pakt. Pakt, där alla känner att nu ska vi sänka Mats Gén här och avslöja honom. Men det tror jag inte. Jag har svårt att tro att så många spelare säger samma sak som pekar på motsatsen. Blir det en del två i den här granskningen? Om man ska inte sitta kvar? Det är inte omöjligt. Alltså, det blir ju så här att när man gör en sån här sak så är det ju många personer som hör av sig. Allt från personer som har, skulle kunna vara en del i den här del ett, om vi säger. Men som jag av olika anledningar inte har hört av mig till. För att jag antingen har, har inte tänkt på dem eller så har jag inte vetat om deras existens. För att de har haft andra roller. Att Och folk hör av sig med olika saker. Och vissa saker är mer intressanta än andra. Och så, så att man får väl se helt enkelt vad det är som händer och vad som kommer fram. Och, och sådär hur det slutar för blåvigt och, och vilket vidare förtroende styrelsen ger. Eller klubbdirektören ger. Man ska Vi får se. Jag utsluter inte att det blir så. Det finns många intressanta saker som är borttappade. Men vi får se. Det var Anders Bengtsson från Outside Vi får tacka honom så jättemycket Trots att han inte står vid micken längre idag Det gör vi, tack så jättemycket Anders Har du någon annan som du vill tacka så här innan vi lämnar in för veckan eller? Ja, det är alltid jag som får tacka de här härliga företagen Men tack så jättemycket Expect för att ni hjälper oss att göra BB-podd Och tack så mycket Melrose Company för att ni hjälper oss Trots den ständiga uppförsbacken i vårt utseende Att se lite, lite bättre ut klädesmässigt follow the Down to Listening to the of change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.